Testamentul francez de Andrei Machin Traducere și note de Virginia Baciu, editura Univers, București, 1997 Andrei Machin, scriitor francez de origine rusă, născut la Novgorod în 1957, se face acum pentru prima oară cunoscut publicului românesc. A obținut doctoratul în litere la Universitatea din Moscova și la Sorbona. Din 1988 trăiește în Franța. După o suită de trei romane, fica unui erou al Uniunii Sovietice, 1990, confesiunea unui stegar destituit, 1992, pe vremea fluviului Amor, 1994, testamentul francez, 1995, este încununat cu trei mari premiliterare, Goncourt, Medicis și Goncourt de Lysen. 1. Încă de copil, ghiceam că zâmbetul acela aparte însemna pentru fiecare femeie o mică și ciudată victorie. Da, o revanșă efemera asupra dezamăgirilor, asupra grosoloniei oamenilor, asupra rarității lucrurilor frumoase și adevărate din această lume. Dacă aș fi știut să o spun, pe vremea aceea aș fi numit feminitate felul acela de a zâmbi. Dar limbajul meu era atunci prea concret. Mă mulțumeam să cercetez în albumele noastre cu fotografii chipurile femeilor și să regăsesc licărirea aceea de frumusețe pe unele dintre ele. Căci femeile acelea știau că, pentru a fi frumoase, trebuia, cu câteva clipe înainte ca blițul să le orbească, să pronunțe tainicele silabe francuzești, cărora puține dintre ele le cunoșteau înțelesul. Tit-pom, ca prin farmec gura, în loc să li se întindă în semn de mulțumire voioasă sau să se crispeze într-un rictus neliniștit, se rotunjea grațios. Astfel, tot chipul le rămânea transfigurat. Sprâncenele li se arcuia ușor, ovalul feței se alungea. Spunea optit păm și o undă de fericire, îndepărtată de vis, le voala privirea, trăsăturile, lăsând să plutească pe clișeu lumina palidă a zilelor de demult. O astfel de vrajă fotografică cucerise încrederea celor mai felurite femei. Arudei noastre de la Moscova, de pildă, de pe singura fotografie colorată din albumele noastre. Căsătorită cu un diplomat, ea vorbea fără să-și descleșteze dinții și ofta de plictiseală, deja înainte de a te asculta, dar în fotografie deslușeam imediat efectul pom. Îi vedeam nimbul pe chipul unei provinciale șterse, vromătușă anonimă care nu-i se pomenea numele, decât când se vorbea despre femeile rămase fără soț, după măcelul din ultimul război. Chiar și Glașa, singura țărancă din familia noastră, Arbora în puținele poze care ne rămăseseră de la ea acel zâmbet miraculos. Mai era, în fine, un roi de tinere verișoare care umflau buzele încercând să țină în loc preț de câteva clipe de pozat interminabile, acel trecător farmec franzuzesc. Murmurând, tit pom, încă mai credeau că viața ce avea să vină va fi urzită numai din asemenea clipe de grație. Perindarea aceea de priviri și de chipuri era curmată din când în când, de figura unei femei cu trăsături regulate și fine, cu ochii mari, cenușii. Mai întâi tânără în albumele mai vechi, cu zâmbetul pătruns de vraja misterioasă a lui Ptit Pom. apoi cu vârsta în albumele din ce în ce mai noi și mai apropiate de vremurile noastre, expresia aceea se estompa, nuanțându-se cu un vâl de melancolie și de simplitate. Femeia aceea, franțuzoica aceea rătăcită în imensitatea înzăpezită a Rusiei, era cea care le învățase pe celelalte cuvântul care te face frumoasă. Bunica mea din partea mamei se născuse în Franța la începutul secolului în familia lui Norbert și Adrien Lemonier. Taina acelui petit pom a fost probabil prima legendă care ne-a încântat copilăria și totodată unul dintre primele cuvinte din această limbă pe care mama mea o numea glumind limba ta strămaternă. Într-o zi am dat de o fotografie pe care n-ar fi trebuit să o văd. Îmi petreceam vacanța la Bunica, în orașul acela de la marginea stepei rusești, în care se după război. Era într-un amurg de vară cald și leneș care înneca odăile într-o lumină liliachie. Lumina aceea, puțin mireală, se așternea pe fotografiile pe care le cercetam în fața unei ferestre deschise. Erau cele mai vechi poze din albumele noastre, Imaginile din ele treceau dincolo de hotarul imemorial al Revoluției de la 1917. Înviau vremea țarilor, ba chiar mai mult străbăteau cortina de fier, atât de solidă în perioada aceea, ducându-mă când în piața din fața unei catedrale gotice, când pe aleile unei grădini, a cărei vegetație mă lăsa perplex în geometria ei infailibilă. Mă cufundam în preistoria familiei noastre. Deodată fotografia aceea. Am văzut-o când, din pură curiozitate, am deschis un plic mare, strecurat între ultima pagină și copertă. În el era acel inevitabil set de poze pe care nu le consider demne să figureze pe cartonul aspru al filelor, peisaje pe care nu mai izbutești să le identifici, chipuri lipsite de relieful afecțiunii sau al amintirilor, un set din care îți pui de fiecare dată că ar trebui într-o bună zi să alegi, hotărând soarta tuturor acelor suflete rătăcite. Am văzut-o în mijlocul unor oameni necunoscuți și al unor peisaje căzute în uitare. O femeie tânără, a cărei haină nu se potrivea nici de cum cu eleganța personajelor, ce se profilau în alte fotografii. Purta o grim urdar, o șapcă rusească de bărbat, cu clapele lăsate în jos. Stătea strângând la piept un copilaș înpofolit într-o pătură de lână. Cum a putut oare să se furiseze, m-am întrebat cu stupoare printre bărbații aceia în frac și femeile în toaletă de seară. În plus, în jurul ei, în alte fotografii, bulevarde maestuase, colonade, priveliști mediteraneene. Prezența ei era anacronică, deplasată, inexplicabilă. În trecutul nostru familial avea aerul unei intruse cu echipamentul acela purtat în zilele noastre doar de femeile care iarna curățătroienele troienele de zăpadă de pe drum. N-am auzit-o pe bunica intrând și-a pus mâna pe umărul meu, am tresărit, apoi arătându-i fotografia, am întrebat-o. cine e femeia aceea? O licărire de spaimă s-a evit în privirea întotdeauna calmă a bunicii. Cu o voce aproape nepăsătoare mi-a răspuns printr-o întrebare. Care femeie? Am tăcut amândoi Indurechea, Un fâlfuit bizar umplea încăperea. Bunica s-a întors și a exclamat bucuroasă. Un cap de mort! Uite un cap de mort! Am văzut un fluture mare ca femiu. Un sfinx crepuscular care vibra străduindu-se să pătrundă în adâncurile înșelătoare ale oglinzii. M-am repezit la el cu mâna întinsă presimțind deja în palmă gâdilarea aripilor lui catifelate. Atunci mi-am dat seama ce nefiresc de mare era. M-am apropiat și nu mi-am putut stăpâni un strigăt, dar sunt doi. Sunt doi fluturi siamezi. Într-adevăr, cei doi fluturi păreau lipiți unul de celălalt, iar trupurile lor erau însufletite de palpitații febrile. Spre surprinderea mea, sfinxul acela dublu nu-mi dădea nicio atenție și nici nu încerca să scape. Înainte de a prinde, am avut timp să-i zăresc petele albe de pe spate, faimosul cap de mort. N-am mai vorbit despre femeia în pufoaică. Am urmărit cu privirea zborul sfinxului eliberat pe cer. El s-a despărțit în doi fluturi și am înțeles așa cum poate să înțeleagă un copil de 10 ani de ce fusese răuniți. Tulburarea bunicii mele îmi părea acum logică. Capturarea sfinxilor împerecheați mi-a readus în minte două amintiri foarte îndepărtate, cele mai misterioase din copilăria mea. Prima, de pe la opt ani, se rezuma la câteva cuvinte dintr-un cântec vechi, pe care bunica mil murmura mai degrabă decât mil cânta, uneori așezată în balconul ei cu capul plecat spre o haină, căreia îi cârpea gulerul sau îi întărea nasturii. Cele care mă umpleau de încântare erau chiar ultimele versuri din cântecul ei, și acolo vom dormi până la sfârșitul lumii. Somnul celor doi îndrăgostiți care urma să dureze așa de mult depășea puterea mea copilărească de înțelegere. Știam deja că oamenii care mor, ca vecina aceea bătrână, a cărei dispariție iarna în fusese așa de bine explicată, adorm pentru totdeauna. Ca îndrăgostiții din cântec, dragostea și moartea alcătuiau un amestec ciudat în mintea mea crudă, iar frumusețea melancolică a melodiei nu făcea decât să îmi sporească tulburarea. Dragostea, moartea, frumusețea și cerul acela de seară, vântul acela, mireasma aceea de stepă, pe care datorită cântecului o simțeam de parcă viața mea abia începuse în clipa aceea. A doua amintire nu putea fi datată, atât era de îndepărtată, nici măcar nu era ceva clar în mine în nelămurirea ei. Doar senzația intensă de lumină, mirosul înțepător al ierburilor și niște dure argintate străbătând de sine albastră a aerului mulți ani mai târziu aveam să-mi dau seama că erau funigei insesizabilă și confuză sclipirea aceea avea să-mi devină totuși dragă căci reușisem să mă conving că era vorba de o reminiscență prenatală. Da, de un ecou pe care mi-l trimitea ascendența mea franțuzească asta pentru că într-o istorisire a bunicii regăseam toate elementele acele amintiri soarele de toamnă din călătoria ei în Provența, parfumul lanurilor de lavandă și chiar funigeii aceia unduind în văzduhul înmiresmat. N-aveam să îndrăznesc niciodată să-i vorbesc despre preștiința mea de copil. În cursul verii următoare, sora mea și cu mine am văzut-o într-o zi pe bunica plângând, pentru prima oară în viața noastră. Ea era în ochii noștri un fel de divinitate dreaptă și binevoitoare, mereu stăpână pe sine și extraordinar de senină. Povestea ei devenită de atunci o legendă, o punea mai presus de grijile muritorilor de rând. Nu, nu i-am văzut nicio lacrimă, doar o crispare dureroasă a buzelor, un freamăt fugar al plăpelor. Eram așezat pe covorul presărat cu ghemotoace de hârtie și ne dedam unui joc pasionant. Scoțând pietricelele din învelitoarele lor albe, le comparam, când cu un cioc de cuarț, când cu o pietricică rotundă, netedă și plăcută la pipăit. Pe hârtie erau însemnate nume pe care neștiutor le luasem drept enigmatice denumiri mineralogice. Fechamp, La Rochelle, Bayonne. Într-una dintre învelitori, am descoperit chiar o bucățică feroasă și aspră cu urme de rugină. Am crezut că citeam numele acelui metal ciudat, Verdun. Mai multe piese din colecția aceea au fost astfel despuiate. Când a intrat bunica, jocul luase de câtva timp o întorsătură mai agitată. Ne certam pentru pietrele cele mai frumoase. Le încercam duritatea, lovindu-le unele de altele, spărgându-le câteodată. Unele care ni se păreau urâte ca verdun de pildă Fuseseră aruncate pe fereastră pe un strad de Dali Mai multe învelitori fusese sfâșiate Bunica a înlemnit în fața acestui câmp de bătaie presărat cu bășici albe Am ridicat amândoi ochii Și atunci privirea ei cenușie parcă s-a îmbibat cu lacrimi Atât cât să-i facă strălucirea insuportabilă pentru noi Nu, bunica noastră nu era o zeiță impasibilă Așadar și ea putea să cadă pradă suferinței nefericirii neașteptate. Ea care părea să înainteze atât de lin prin șirul domol al zilelor era uneori și ea gata să plângă. Din vara aceea, viața bunicii mele mi-a dezvăluit față de noi, neașteptate și mai ales mult mai personale. Înainte, trecutul său se rezuma la câteva talismane, la câteva relicve de familie, ca evantaiul de mătase care mi-amintea de o frunză subțire de arțar sau ca faimoasa poșetuță de pe Pont Neuf. Conform legendei familiale, fusese găsită pe podul amintit de către Charlotte Lemonnier, atunci în vârstă de patru ani. Alergând prin fața mamei sale, fetița se oprise brusc și exclamase, o poșetă, și după mai bine de jumătate de secol, vocea ei limpede a răsunat ca un ecou mai stins într-un oraș pierdut, în inima nemărginirii rusești, sub soarele stepei. În poșeta aceea, din piele de porc și cu plăcuțe de email albastru pe închizătoare, își păstra bunica mea colecția de pietre de odinioară. Poșeta aceea veche marca una dintre primele amintiri ale bunicii, iar pentru noi geneza lumii minunate a memoriei sale. Paris neuf. o uimitoare galaxie în gestație care știța contururile încă vagi în fața privirii noastre fascinate. Exista de altfel printre vestigiile trecutului, îmi amintesc voluptatea cu care mângâiam cotoarele aurite și de ale volumelor roz. Memoriile unui caniș, sora lui Gribui, o mărturie și mai veche, o fotografie făcută deja în Siberia, Albertin, Norbert și în fața lor, pe un suport foarte artificial, așa cum e întotdeauna mobilierul la fotograf, pe un fel de măsuță rotundă foarte înaltă, Charlotte, copil de 2 ani, purtând o bonețică împodobită cu dantele și o rochie de păpușă. Poza aceea, pe carton gros cu numele fotografului și efigiile medaliilor pe care le obținuse, ne intriga foarte tare. Ce are în comun femeia aceea fermecătoare cu chipul pur și delicat, încununat de bucle mătăsoase cu bătrânul cu barbă albă despicată în două fuioare țepene, asemănătoare cu colții unei morse? Știam deja că bătrânul acela, străbunicul nostru, avea cu 26 de ani mai mult decât Albertin, ca și cum s-ar fi însurat cu propria lui fică, îmi spunea sora mea ofuscată. Căsătoria aceea ni se părea suspectă, nesănătoasă, toate culegerile noastre de texte de la școală erau pline de istorioare despre căsătorii dintre fete fără zestre și bătrâni bogați, gârciți, jinduind la tinerețe. Așa încât orice alianță conjugală în societatea burgheză ne părea imposibilă, ne străduiam să descoperim în trăsăturile lui Norbert o răutate vicioasă, o strâmbătură de satisfacție prost ascunsă. Dar expresia lui rămânea simplă și loială, ca a îndrăzneților exploratori, din ilustrațiile cărților noastre de Jules Verne. În plus, bătrânul acela cu barbă lungă și albă nu avea pe atunci decât 48 de ani. Cât despre Albertin, pretinsa victimă a burgheze, ea avea să se afle puțin după aceea pe marginea alunecoasa unei gropi deschise în care zburau deja primele lopezi de pământ. Avea să se zbată cu atâta violență între mâinile care o țineau, să scoată strigăte atât de sfâșietoare încât până și cortegiul funerar al rușilor din cimitirul acelui îndepărtat orășel siberian avea să rămână înmărmurit. Deși obișnuiți cu strălucirea tragică a funeraliilor din țara lor, cu lacrimile navalnice și cu bocetele răscolitoare, oamenii aceia stăteau încremeniți în fața frumuseții chinuite a tinerei franțuzoaice. Ea se zbătea deasupra gropii strigând în limba ei sonoră, Aruncați-mă și pe mine, aruncați-mă! Acel cutremurător strigăt de jale a răsunat multă vreme în urechile noastre de copii. Poate că ea l-a iubit, mi-a spus într-o zi sora mea mai mare decât mine și a roșit. Dar mai mult decât cuplul acela nefiresc al lui Norbert și Albertin, în fotografia aceea de la începutul secolului, Charlotte era cea care îmi trezea curiozitatea. Mai ales degetuțele ei goale de la picioare, printr-o simplă ironie a sorții sau dintr-o cochetărie involuntară, le îndoise mult spre talpa piciorului. Amănuntul acela neînsemnat îi conferea fotografiei la urma urmei cât se poate de obișnuită, o semnificație aparte. Neștiind să-mi formulez gândul, mă mulțumeam să repet în sinea mea visător. Fetița aceasta care se afla nu se știe de ce pe o măsuță curioasă, în ziua aceea dispărută pentru totdeauna, în acel 22 iulie 1905, în străfundurile Siberiei. Da, franzuzoica aceasta mititică ce și sărbătorea în ziua aceea cei doi anișori, copila ce-l privește pe fotograf și dintr-un capriciu inconștient își crispează degetele incredibil de mici de la picioare, permițându-mi astfel să mă strecor în ziua aceea să-i simt atmosfera, timpul, culoarea. Închideam ochii atât de amețitor mi se părea misterul acelei prezențe copilărești. Copila aceea era bunica noastră, da, ea era femeia aceea pe care am văzut-o în seara cu pricina chircindu-se, și începându-l în niște să adune cioburile pietrelor risipite pe covor Uluiți și rușinați ne ridicam, sora mea și cu mine cu spatele la perete Neînrăznind să murmurăm niciun cuvânt de scuză Sau să o ajutăm pe bunica să adune talismanele risipite Ghiceam că în ochii ei plecați mijeau lacrimile În fața noastră, în seara jocului nostru profanator Vedeam nu zâna binevoitoare de altădată Care ne povestea despre barba albastră Sau despre frumoasa din pădurea adormită și o femeie rănită și sensibilă, în ei sale de caracter. Aceea a fost pentru ea clipa de Spiderman care, dintr-o dată, adultul se trădează, lasă să-i se vadă slăbiciunea, simțindu-se ca un rege gol în ochii atenției copilului. Asemenea, unui dansator pe sârmă care tocmai a făcut un pas greșit și timp de câteva clipe de dezechilibru se agață doar de privirea spectatorului stânjenit de această putere neașteptată. Bunica a închis poșeta de pe Pont Neuf, a o în camera ei, apoi ne-a chemat la masă. După un moment de tăcere, a început să vorbească cu o voce stăpânită și calmă în franțuzește, în timp ce ne turna ceai cu gesturile ei obișnuite. Printre pietrele pe care le-ați aruncat este una pe care m-aș bucura să o primesc înapoi. Și tot pe tonul acela neutru, tot în franțuzește, și în timpul mesei, din pricina prietenilor sau a vecinilor care veneau adesea pe neașteptate, Vorbea în cea mai mare parte a timpului rusește. Ne-a relatat defilarea Marii Armate și povestea pietricelei cafenii, numită Verdun. Abia dacă înțelegeam tâlcul spuselor ei, Tonul a fost cel care ne-a subjugat. Bunica ne vorbea ca unor oameni mari. Noi vedeam doar un ofițer frumos cu mustață, desprinzându-se din coloana care defila triunfal, ca să vină spre o tânără prinsă în îmbulzeala unei mulțime entuziaste și să-i ofere o bucățică de metal cafeniu. După cină, înarmat cu o lanternă, degeaba am încercat a stratul de Dalii din fața imobilului nostru. Verdun nu era acolo. Aveam să-l găsesc a doua zi dimineață pe trotuar, o pietricică feroasă printre mucuri de țigări, ciobur de sticlă, dâre de nisip. Sub privirea mea, parcă s-a smuls din vecinătatea aceea banală, asemenea unui meteorit căzut dintr-o galaxie necunoscută, cât pe aici să se confunde cu pietrișul de pe alee. Astfel am ghicit lacrimile tainuite de bunica noastră și am presimțit că în inima ei exista acel îndepărtat iubit francez care îl precedase pe bunicul nostru Fiodor. Da, un ofițer chipeș din Marea Armată, bărbatul care strecurase în palma Charlottei ciobul colțuros verdun. Descoperirea aceea ne tulbura. Ne-am simțit legați de bunica printr-un secret la care nimeni altcineva din familie nu avea poate acces. Dincolo de datele și anecdotele legendei noastre familiale, vedem acum ivindu-se viața îndeplina ei frumusețe dureroasă. Seara ne-am alăturat bunicii în balconașul apartamentului ei, împodobit cu flori. Balconul părea atârnat deasupra aburului cald din stepă. Un soare de aramă încinsă a atins linia orizontului, rămânând o clipă nehotărât. Apoi s-a scufundat repede, pe cer au fremătat primele stele. Miresme puternice, pătrunzătoare... A urcat până la noi odată cu briza de seară. Tăceam. Bunica, cât timp a fost lumină, a cărpit o bluză întinsă pe genunchi. Apoi, văzând văzduhul, s-a amestecat cu umbra, ultramarin, a ridicat capul, lăsând deoparte lucrul, cu ochii pierduți în depărtările cețoase ale câmpiei. Ne îndrăznim să rupem tăcerea, îi aruncam din când în când privir pe furiș. Oare avea să ne facă o nouă confidență și mai tainică? Sau, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, avea să ne citească, aducându-și lampa cu abajur turcoaz, câteva pagini din Dode sau din Jules Verne, care însoțeau adesea lungile noastre ser de vară. Fără să ne-o îi pândeam primul cuvânt, intonația. În așteptarea noastră, așteptarea spectatorului în fața unui dansator pe sârmă, se îmbina o curiozitate destul de crudă cu o vagă stânjeneală. Aveam impresia că o încolțim pe femeia aceea singură din fața noastră. Cu toate acestea, ea nici nu părea să observe prezența noastră încordată. Mâinile îi rămâneau mai departe, nemișcate pe genunchi. Privirea îi se topea pe cerul străveziu. Licărirea unui surâs îi lumina chipul. Puțin câte puțin ne-am lăsat în voia acelei liniști. a plecat peste balustradă, cu ochii larg deschiși, încercam să vedem cât mai mult din cer. Balconul se legăna ușor, fugindu-ne de sub picioare, începând să plutească. Orizontul s-a apropiat de noi ca și cum ne-am fi avântat spre el prin răsuflarea nopții. În zare am deslușit scripirea aceea stinsă. Ai fi zis că erau paietele unor valuri mici de pe suprafața unui râu. Neîncrezători am scrutat întunericul care se revărsa pe balconul nostru zburător. Da, o întindere de apă întunecată scânteia în adâncurile stepei. Urca, răspândea prospețimea apriga a ploilor năprasnice. Pânza ei părea să se limpezească treptat sub lumina amată de iarnă. Vedeam acum ieșind din marea aceea fantastică conglomeratele negre ale clădirilor, turlele catedralelor, stâlpii felinarelor, un oraș întreg, uriaș, armonios, în ciuda valurilor care inundau bulevardele, un oraș fantomă ieșea la iveală sub privirea noastră. Deodată ne-am dat seama că cineva ne vorbea de va timp deja, bunica ne vorbea. Aveam pe atunci cam aceeași vârstă ca și voi. Era în iarna lui 1910. Sena se transformase într-o adevărată mare. Parizienii mergeau cu barca. Străzile se mânau cu niște râuri, piețele cu niște lacuri mari. Și ceea ce mă mira cel mai mult era liniștea. În balconul nostru auzeam liniștea aceea somnoroasă a Parisului inundat. Niște valuri clipocind la trecerea unei bărci. O voce înnăbușită la capătul unui bulevard scufundat. Franța, bunicii noastre, asemenea unei Atlantide cețoase, ieșea din valuri. 2. Chiar și președintele era constrâns să mănânce hrană rece. Aceasta a fost cea din replică ce a răsunat în capitala Franței, Atlantida noastră. Ne imaginam un bătrân venerabil ale cărui trăsături îmbinau nobila prestanță a străbunicului nostru Norbert și solemnitatea faraonică a unui Stalin, un bătrân cu barba de omăt, așezat la o masă luminată trist de o lumânare. Vestea aceasta ne-o bărbatul acela de vreo 40 de ani, cu ochi ageri și aer hotărât, care apărea în fotografiile din cele mai vechi albume ale bunicii noastre. Acostând în barcă, la zidul unei clădiri, el proptea o scară și se cățăra spre una dintre ferestrele de la etajul întâi. Era Vincent, unchiul Charlottei și reporter la Excelsior. De la începutul potopului străbătea astfel străzile capitalei în căutarea evenimentului cheie al zilei. Hrana rece a președintelui era un astfel de eveniment. Și din barca lui Vinsa era făcută fotografia aceea năucitoare pe care o cercetam pe o tăietură de ziar îngălbenită. Trei bărbați într-o embarcațiune precară străbătând o vastă întindere de apă, mărginită de clădiri. O legendă dădea următoarea explicație. Domnii deputați se duc la sesiunea adunării naționale. Vincent încăleca pe pervazul ferestrei și sărea în brațele surorii lui Albertin și ale Charlottei, care se refugiaseră la el în timpul șederii la Paris. Atlantida, tăcută până atunci, se umplea de sunete, de emoții, de vorbe. În fiecare seară istorisirile bunicii noastre descătușau încă o fărâmă din universul acela, înghițit de vreme. A mai fost și comoara aceea ascunsă, cu fărul plin de hârtii vechi, care, când ne aventuram sub patul cel mare din camera Charlottei ne înspăimânta prin masivitatea lui obtuză. Trăgeam sertarele, ridicam capacul, ce de hârțoage, viața de adult cu toată plictisala și cu toată seriozitatea ei neliniștitoare ne tăia respirația cu mirosul de închis și de praf. Puteam oare să bănuim măcar că printre ziarele acelea vechi, printre scrisorile acelea ce purtau date inimaginabile, Bunica avea să găsească pentru noi fotografia celor trei deputați din barcă. Vincent fusese cel care i-a transmis Charlottei gustul crochiurilor publicistice și a îndemnat-o să le colecționeze, decupând din ziare acele reflexe efemere ale realității. Cu timpul credea el probabil, aveau să capete cu totul alt relief, ca obiectele de argint colorate de patina veacurilor. Într-una din serile de vară, îmbibate de răsuflarea în a stepei, ne-a din visare replica unui trecător de sub balconul nostru. Ba nu, jur că au spus la radio. A ieșit în spațiu. Și o altă voce neîncrezătoare răspundea îndepărtându-se. Crezi că sprost sau ce? A ieșit. Dar acolo sus nu este nimic unde să poți ieși. E și cum ai sări din avion fără parașută. Discuția aceea ne-a readus la realitate. În jurul nostru se întindea imperiul enorm, care era deosebit de mândru de explorarea cerului de nepătruns de deasupra capetelor noastre. Imperiul cu armata lui de temut, cu spărgătoarele de gheață atomice care spintecau polul nord, cu uzinele lui care în curând aveau să producă mai mult oțel decât toate țările din lume la oaltă, cu holdele lui de grâu care unduiau de la Marea Neagră până la Pacific, cu stepa aceea fără de hotar. Și în balconul nostru, o francezăică ne vorbea despre barca ce străbătea un oraș mare, inundat și acosta la zidul unei clădiri. Am presărit încercând să înțelegem unde eram. Aici, acolo. În urechile noastre se stingea șoapta valurilor. Nu, nu era pentru prima oară că remarcam dedublarea aceea în viața noastră. Să trăiești lângă bunica însemna deja să te simți altundeva. Ea traversa curtea fără să se așeze vreodată pe banca băbuțelor, instituție fără de care o curte rusească este de neînchipuit. Asta nu o împiedica să le salute foarte prietenește, să întrebe de sănătatea celei pe care nu o văzuse de câteva zile și să le facă un mic serviciu spunându-le de pildă cum putea fi îndulcit gustul ca macru al ciupercilor murate. Dar când le adresa cuvintele acele amabile, rămânea în picioare, iar bătrânele limbute din curte acceptau această diferență. Toată lumea pricepea că Charlotte nu era chiar o băbuță rusoaică. Asta nu însemna că trăia ruptă de lume sau că avea vreo prejudecată socială. Dimineața de vreme eram smul și uneori din somnul nostru de copii de un strigăt ce răsuna în mijlocul curții. Hai la lapte!